Për shëndetje i dashru dy gjues, unë jam juna, në këtë podcast do të flasë për shmitizim në profesioneve mashkullore, femrat që kryen profesionet të pazakonta, të cilat shocëria shqiptare, është mësuar të shotë të ushtruar angajinia mashkullore. Gudzim për të admiruar, për edhe dhe rezike vështirësi fizike për naturën e brisht të femrës. A kanë qënë vështirësit ekonomike që i kanë dituruar këto femra, apo propagandë për modelin e gruas që zvëndëson burin n E dhe atyre, janë me të vërtet një forës e madhe. Andien sot të pare gjukuara këto femrë nga shoqëria dhe pse kjo zgjedhje. Këtë dhejë, Shashar? Rapa tjelin. Do t'jetë kjo tema kryesore këti podcasti. Në këto vjetë minuta do të sillë dëshmi të femrave në të tila profesione si Vera Elegi, taksiste, Natasha Dosti, Avolquse, Liri Vishkurti, Fatorino, por edhe një analist të dy sociologve, një kosisht edhe petagog në Universitetin e Shkencave Sociale, Zydi Dervishi dhe Brikena Bali. Pas luftës të dytë botërore, femra të punësuan masivisht jashtë ekonomisht të pijake. Pjesa me e madhe kryenin profesione jashtë natyre së tyre, profesione të destinuara përbura si saldator, traktorist, mekanike, agjostatore e të tjerë. Dërojnë mesin, dërojnë mesin. Hajde ne, ne Esni, ma përpara. Ma përpara. Rungën, Shumër, këtumër, të përpëra. Hajde ne të përpëra oni. Esni hapni rrugën. Po përpëra, po përpëra. Hapni rrugën më poshtë. Çelë numerin. Mos ushty tiktu numerin se do të presë ato pozitin. Ço te, ço te. Urdronë biletën. Ja. E dëgjon. Ngaj po i jesi kaalet të punë la. Edhe në fillim të demokracisë për të fituar liri ekonomike, një pjesë e tyre u detyruan të kryejnë profesione të rënda dhe të ushtruara tradicionalisht nga burrat si kasape, mekanike, taksiste, avullxhuse e tjer. të tjerë. Pse pikërisht kjo zgjedhje? Vera Alezi tregon historinë e saj. Kam pasur shumë dëshirë dhe pasion për ta për të bërë shoferë dhe në të dashur shumë punë që të arritë, të më thënë që të registrojën, seksa të rejishtë e që më kishtë të shofere këra, këtëm, me unë jam vetë nga rete i tibërës, dhe atje një, një ndër shoferet më të para kam qënë unë, kur kam bërë kërkesën unë për të marrë, dhe më thënë për të futur kurs për shofere, në vitin 74, me shumë mundime dhe më thënë arritë dhe u registrova, pasë marrë ova klasën e tepë, Ishtë të hapur kursi i parë, kështë një shansi, ishtë të hapur kursi i parë në shkozetë të Durësit, për gjështë e katerë vajzat e para nga gjithë rrethet. Për një vitë kursë për benzinë, në Ziza, kam bërë një vitë shkollë, në më të në praktikë, një ditë të orinë, një ditë praktikë, ku aty kam përfituar dhe ka dëgorim për mekanike. Meri edhe patentën dhe ka dëgorim për mekanike. Pasimara Vakusin kanë vazhduar domosdën kanë dhënë një makinë me funzionim trifte që në për dyqane me me këto fugonat të së keni parashih. Në 79-ën kanë pastaj e regjistruar për patent nafta. Ku kursi ishte të të atë kursin naftës i është tërë muaj. Ato i kanë vazhduar me çuna, me 20 çuna. Ku moran dhe patentën me klasit DE që do të thotë që Patenta e klasit Dhe, kete drejtë nga sishë të loja të mjetit. Ndëtët vjetën unë në Martova në Tiran, të përësërin në deshi punë ma dhe se vish nga një rreth në një rreth, dhije që është të shërsi për makina s'ki shtateri. Kërkova që të merja një makinë ku ishtë parku e autobuza dhe ku. Si doli demokracia, taksi privat. Lashtë të femrave të cilat kanë bërë të tilla zgjedhje ka plot. Pjesa dërmuuese e tyre e kanë të vështirë të flasin në media. Arsyejt shpjegojnë nga Zot Dervishi, sociolog. Natyrisht, në mjedisin shqiptar ka pasur një far prerje për një të paraqitur këto vajza dhe gra si vajza dhe gra me një potencial mbi ato vajza dhe gra të tjera. Kam biseduar me një pjesë të kyrave dhe me këqërdhje e them që pjesa më madhe e tyre pranojnë se ato kanë dhënë të to profesione jo nga dëshiret, por atë për të apishuar në media ose në, në shëgjën qëtare, por të jeshtë në handi. Të pakta ishën ato graqë që nuk e ndryshuan profesionin duke e vazhduar dheri në ditën e sotme. Një pretyre është edhe Natasha Dosti, avëlqjuse. Kam filluar pun që në vitin 1908, 15 vjetë që mbarëva klasën e 8, filluva pun në uzinën e elektromekanike, zënate avëlqjuse, thuri elektromotorash, Kam 28 vjetë, në këtë zanat punoj akoma se më përqenë si zanatë është shumë i bufërë. Ka edhe nga autovajzëa dhe gratis ila të detyruar apërshkaktë vështirësive ekonomike, sot ushtrojnë profesionin e fatorinos. Liri Vishkurti aktualisht punon si fatorino në një pre linjave të urbaneve sa u këqëndër. Ajo të regon historinë dhe vështirësit e profesionit. Këtë moshë, Un nuk më mund asin punë. Kam shkuar gjithande. Edhe jam pa punë. Nuk kam gjetë vend pune. Tani, këtu ky gjeta vend pune më mori, apo që e hafte Zoja për ta bërë punë. Un jam të vazhduat, e bë. Edhe për çështit të mëdha, se kam me njerëz, më llojë të njerëzish, po jam të jon, jam të nanë, beçave sot. Kam qenë në fabrik kafje 10 vjet. Edhe 3 3 vjet me siguri unë, 10 vjet punë, 3 vjet sigurinë. Edhe mora një vit asistencë. Më thonë se më shkërtim veni punës. Një ja, dhe mora vitës e sese, njële pa punë. Kam një vitë e ca pa punë. Gjithë pa punë, unë jam vetëm mundë punë. Masë dite, gjithë mundë punë e masë dite, se se, se ka përnë e pa. E rizikuar, ndjejë mundës e s'ka asiloj gjojë. Asiloj, vetëm kemë bëjme lojdoj njërzish. Të pishëm, papishëm, si apin legët, të bo luftë për të morë legët. a janë këto femra përveç reziku të profesionit edhe të ekspozuar ndaj para gjykimeve, Blerina Bali, sociologe. Kemi para gjykime, ndaj në qëse femra kryen në më thënë merë, Dhe futet me këto profesionet, që janë profesionet historikishtë të konsideruare, profesionet mashkullore. Arështë gjëral dhe shikohet me, me, me para gjykim të jashtë të zarkonshëm. Në profesionet historikishtë të konsideruare se mashkullore, ka para gjykim të jashtë të zarkonshëm. Komunizmi nuk ndryshoj qëndrimet në mëndit e një, nuk emancipoj, emancipoj grua në disa mënyra, por nuk emancipoj qëndrimet në mëndit e njërë të nga të gjitha anët. Ndërsa... Tani për shohmall që nuk ka një imponim të till, duhet të jetë një shoqëri civile, një lëvizje civile, e cila duhet të loboj fuqishëm apo duhet të sivuar të emancipojmë mendjet e njerëzve në këtë drejtim. Profesionet të tila kërkon një gudzi mjaftë të maftë të cilin shumica e femrave sot nuk e kanë. Në një, një lërmi shmëri të profesionet të sot, mentalitet e shqiptarë ka nevoj të jetë mi hapur dhe të tila është fenomene. Êshtë më një që punët të përshtatën natyrave të natyryshme të vajzëve të grave dhe të burave. të burrave. Të denatyrim për mua nuk është as modern, as i kohës, më di provokon probleme jë jo të vogla për vajzëve të grave. Me këtë konstatim të profesor Zydi Dervishit, do të shtoja se femra që kanë zjedhur të ushtrojnë të tila profesione me dëshirë në tyre ose jo, jam për të admiruar për një kosisht edhe te për të ekspozuar andaj rezikut. Duhet që shoqëria shqiptarit jetë me hapur ndaj këti fenomeni, gjithashtu edhe një mirë me dim nga në e femrave që e bëjnë këtë zjedhja. Qovë se do të hedhim një sëmbrapa në kohë, jemi të gjithëve të dishëm që femra është përbalur me shumë vërstirësi që kryojshë nga tabull. Sot, shojmë se në vëndet përëndimore, femra kraj integruar me shanset të barabarta me mashkullin, por të më të nëzitojnë në nëndzirin në e konkluzionethe. Për ta më vyllur, nuk dua të përzaktoj këtu, se cili ka më shumë të drejta apo më pakë. Një femër e ka të vështirë të bëjë diçka që një mashkull e ka shumë më të lehtë dhe anasjelltas. Disa gjëra janë të ndryshme. E rëndësishme është që të vlerësojmë dhe respektojmë femrat dhe arsyet që i kanë çuar ato në zgjedhjen e profesioneve të ashtuquajtura maskullore. Dëgjuat në këtë podcast opinionin e dy sociologëve lidhur me këtë çështje dhe dëshminë e tre për femërat në të tilla profesione. E pramigj, kjo është edhe tema për këtë podcast, shtmitizimi i profesioneve maskullore. Nga Uniona, mirë dëgjofshim.